Редактор Левицький мовчав і працював за своїм письмовим столом. За редагування і господарювання «Росохи» стався небуденний факт. Одне число газети було розкуплено за пару годин після її появи. Яка причина? Телефон прояснив. Прочитайте перші букви у вірші на першій сторінці згори вниз. Читаємо. «Росоха йолоб і дурак». Добрий вірш доброго поета З нагоди річниці проголошення Незалежності Карпатської України Який Росоха помістив на першій сторінці Хтось звів свої порахунки з Росохою Так злостиво з нього пожартувавши У вільному слові найкраще пам'ятаю Щотижневу висилку газети В друкарні О. Василіян на вулиці Лізгар Пані Оля адресувала газети на великій, скомплікованій машині, в яку вкладались металеві пластинки з витисненими випуклими адресами передплатників і всовуючи складену газету у відповідний отвір машини, натискала на педаль і адреса друкувалася через начорнильнену стрічку. Я пакував газети до кольпортерів, при цьому розмовляючи з працівником друкарні Федором Шоломіцьким. Він оправляв книжки, але був не інтролігатором, а письменником, одрачем. У вільний час писав завжди із залюбки про своє улюблене полісся, про ловлю риби, яку він любив, мабуть, більше за полісся, особливо в Канаді. Знав прекрасну єврейську літературу. Присадкуватий, широкоплечий, з насупленими бровами над лагідними очима дуже багато курив. Під час німецької окупації був деякий час в українській повстанській армії. Свого часу один із засновників Бандерівської газети «Гомін України». І він тепер зовсім відійшов від політичного життя. Одружився, мабуть, вдруге з німкенею із судетів, яка розуміла українську мову. Мав двоє дівчаток, в яких безмежно любив. Говорив, ніби виправдовуючись. Малі діти такі невинні, що їх не можна не любити. На жаль, доля була не дуже ласкава до нього. На 54-му році життя він помер від інфаркту. Його молодша дочка Ерма, працюючи у видавництві шкільних підручників, продовжувала справу батька. Вона прийняла його псевдонім Одрач за свої прізвище і переклала твори батька на англійську мову. Вони друкувались у хрестоматіях для американських шкіл і в літературних журналах. Вийшла також збірка оповідань, «Полустанок за селом» і інші оповідання. Врешті твори Одрача отримали серйозну критику. На вшанування її батька, влаштованому товариством «Козуб», вона призналась, «Перекладати твори батька не так просто. Мати мені помагає, і ми, обклавшись словниками, не раз ламаємо собі голову над перекладом тієї чи іншої фрази. Слід мені згадати те, що саме у вільному слові запульсувала в мені журналістська жилка, і я під псевдонімом написав файлетон про різдвяні подарунки та відправив його до редакції поштою. Довго редактори нічого не згадували. Аж тут редактор Курдедик показує мені порожній конверт і запитує. Чи то не від вас? І все таки я здобувся на кілька фейлетонів. Копію загубленого фейлетону я через багато літ випадково знайшов між моїми шпаргалами і його помістив журнал, всесміх, написав кілька репортажів із доповідей. Велике враження на мене зробив професор Юрій Шевельов у доповіді про становище української мови в радянській Україні, і я дав заголовок до цієї статті. «Чи ви говорите серйозно, чи бо українські?» Лінотипіст Мирон Королишин, який одночасно редакував гетьманську газету «Батьківщина», набираючи текст, сказав мені, що я пишу найкращі репортажі з усіх наших репортерів. А він був скупий на слова, а тим більше на похвали. Незабаром Тарнавський пішов на посаду управителя до «Нового шляху», який виходив у Вінніпезі. Він не хотів переїздити до Вініпега, тому відкрив бюро «Нового шляху» в Торонто, плануючи можливе перенесення газети до Торонто, бо тут діяла Крайова Екзекутивна Українського Національного Об'єднання і сюди прибуло найбільше повоєнної еміграції, тобто третьої хвилі. Перша хвиля – це емігранти перед Першою світовою війною, тобто заробіткова, як її називали. Друга, поміж двома війнами, патріотична, яка заснувала Українське національне об'єднання і почала видавати новий шлях. Емігрантів з першої і другої хвиль чомусь називали баняками, а баняки охрестили найновішу хвилю діпістами, бо вони приїхали з діпі таборів, переміщені особи. Очевидно, редактор Анатоль Курдедик одразу прийняв пропозицію переїхати до Вінніпега. На це він мав свої причини. Анатоль Курдедик, чоловік високий на зріст, хоч його смагляве ляце, було порізано глибокими зморшками, мов у старого бантуриста, що надавало йому романтичного вигляду. Він – письменник і поет великої фантазії, на що вказують уже самі назви його творів, як повість «Три королі і дама», чи легенди є сні вогні? Як я бачив, фантазією йому доводилось заробляти в житті. Людина добряча, і він мав певні життєві засади, від яких не відступав. Наприклад, не хотів, щоб його дружина йшла до роботи. Це була його дружина. Друга. Перша виїхала з сином до Австралії. Син красень, добрий юнак пластун, але, на жаль, молодим помер від раку легенів. Через кілька років померла його мати. У сім'ї Курдидиків були малі діти, але на платню українського редактора навряд чи можна було їй вижити.